Hej och välkommen till Naken på den. Hallå! Första dagen efter jobbet. Ja. Första, första dagen på jobbet. Som. Som tankskötskä. Mm. Hur var det? Det var kul. Men jag blev trött. Nej, du trött av att Fast alla jag pratar med säger att det bara ska ta en månad. Sen är man. Ja, är Men du vill typ ta till huvudet tänker jag för att det är ny miljö, nya människor. Ja, nya jag saker i kroppen också. Ja. Det var så jag valde att jag gå, valde och bort gå och stå hela dagen. Ja. Uh, ja precis. Mm. Det var att jag valde bort träningen, vilket jag inte brukar göra Nej. Men det är för att jag måste gå och lägga mig vid tio senast, mm. kvart till 10. Ska sova då för att jag ska upp 6. Uh, och jag kommer sluta träna 9 så ska jag äta sen. Det kommer bli för Mm. Så jag skippar det idag ja. Men jag har lite dålig samvete För jag har inte tränat sedan i Igår jag gjorde... tränade jag jättedåligt Men ja. jag tränade i måndag senast Jag det har också varit så jävla varmt Tänker jag ja. Det, är fan ja, det var, var fan varmt idag det är ja. sant. 28. Jag vet 28 Nu är ju det här radiskt Men jag tror att du ser att jag har fått sådana ränder <laughs> mm. Sådana <Ja>. sol <laughs> Snyggt Ja <laughs> Så slipper man svara på den här frågan som man alltid får blir du solbränd? Ja, uppenbarligen blir jag det. Får du det? Ja, jätteofta ofta. Eller jätteofta, ofta. Jag får det. Den får jag, en. får jag. Ja. Vad är det för frågor? Om vi säger att Afrika skulle ha varit det den kontinent som skulle erövrat alla andra kontinenter och tvingat på sin kultur på se sitt sätt att leva skapa rasistiska strukturer så de som på ett strukturellt plans liksom, nutida och historiskt skulle vara de mest utsatta ja. skulle vara typ europeer ja. vita människor ja. vad, skulle, vad, skulle, vad skulle vara en sån här dumjävla fråga då vad är det för fil på det, har du tappat färgen eller <laughs> men, men, men det Den här röda, är det någon slags kamouflage? Nej, jag vet inte. Vad fan jag skulle det, det vara? Det är tvärtom, men... tänker jag. Sån här små och... uh -huh. Smala, tunna, ljusa. Uh -huh. Rytmen är någon helt annanstans än i blodet. <laughs> Eller så är det vi som ska ha det. Jag antar Nej. att... Det... Var inte? Eller var det för att den kulturen... Menar du att den ska vara sammankopplad med... Med förtrycket? Att man dansar och umgås upp. Ja, det tänker jag Eller man, det du Menar du inte att så... alla afrikaner kan dansa Och så vidare jag... <laughs> ja. Nej, men jag, jag menar att, att äh, Man uttrycker sig På olika sätt mm. äh, Och därigenom skapas det Kulturer, alltså mm. till motståndskulturer Och sånt Ja, Men jag tror för jag menar, europeer Och nord Europeer har ju också dansat jättemycket Folkdans och allt sånt äh, Bara att det är en annan stil, tänker jag. Ja. Och så därför så kopplas för... vi inte på samma sätt. Så istället för att... rytmen i blodet, så skulle vi ha någon. Takten av... i blodet. Takten. Ja. Bugs, Vals. Det är ju väldigt taktfasta. Men då är det vita. Jag vet, inte, Jo. Jag buggar säkert in något annat. Vals känns ju jävligt lite ja. Opa. Tango jag ja, men det beror på ja. det är vitt. Nej. Vad var det då, Inte afrikanskt. Nej, det är det inte Ja, det är också inte afrikanskt Nej, nej, fast det inte vitt Nej I så fall, om det inte är vitt Ja, men precis som vi nu sammanklumpar Araber och negre och Asiater som de där ja. Så skulle ju i så fall om afrikanska ja, okay. länder skulle vara Skulle de säkert också klumpa mm. ihop Sydamerikaner med amerikaner Och ja. europeer För ja, som de, många sydamerikaner är också ganska ljusa Och så vidare ja. Uh. Uh. Från ett, en grej till en annan. Jag läste en artikel i Vice i morse. Uh. Om er, Gay Aryan National Socialists som en skinhead gruppering i Ryssland. Alltså sagt att de aldrig ska lita. Eller vad vad förlåt nu jag kan Böger. Men de var inte vad sån Gay Aryan National Socialist. Ja, matron socialistar. Ja. Ja. man kan aldrig lita på skinnet. Nej. Det är ju två fel i den grejen. Dels att det finns bögar ja. och dels att rissa skulle ha arger. Ja. Som ju de är ju slavar, <laughs> ja, ja. ja, Faktiskt. <laughs> eh, och de är ju ju rätt stora, men och slåss med annan så här för att de är ha få. Oj. De gillar inte ha få. men hon... nej, vad fan? Finns det du som kan med rent nationalsocialistisk ideologiskt mm. Finns någonting som talar emot homosexualitet? Är det att man inte reproducerar sig om man är homosexuell Som är problemet? Ja, eftersom kärnfamiljen är grunden i samhället ja. så blir ju jävligt stickigt att ja. böga eftersom man måste reproducera Reproducerar sig. Mm. Alltså jag vet att Nasa tycker om homosexuella. Jag bara undrar varför de inte gör det. Men det är en jävligt bra anledning. Ja, ja och sen så har de en jävligt smal korridor som man får tränga in sig i. Ja. För att det ska funka. Ja. Okej, okay, men den här gruppen är då nationalsocialister och homosexuella. Ja. Är de Och äh, kämpa för homosexuella rättigheter. Okej. Okay. Men de, ser ju, alltså, de är ju ganska sådana Hollywood-nazister. För de pratar om att de hatar undermänniskor och sånt. Ja. Du är ju inte nazister i Sverige. Nej, nej men nazister i Sverige Pratar ju inte. är ju inte nazister. Nej. Är inte själva? Om <laughs> jag menar att SMR så. Ja, men de är ju inte nazister i dem själva heller. Jo, jag menar Ja, att de är Ja, och massor av annat. Det är inte så att de. De är ju det. Och säger ju också att de är det indirekt. Nej, jag skulle säga att de är jättetydliga med det. Eller de hyllar Hitler. De, har, de skriver ju artiklar om förintelsen bara varannan dag. De, ja, ja, alltså de, de agerar. Men om, du, om en journalist ställer en rak fråga till dem. Hej, mm. är ni nazister? Så skulle de svara, nej, vi är nationalsocialister som bla bla bla bla bla bla. Ja. Värna av svenska folket Jaha, jo jo. Men det är väl på samma sätt som Allt att alla skulle svara på en kommunister. Ja, jag hoppas att allt att alla skulle svara ja. Okej, okay, men inte det är dumt. Varför är det dumt? För att man, om man vill förmedla vad man menar så ska man ju inte säga ja. Då ska man ju svara... Vi, vi tycker absolut att det behövs en resursomfördelning och fördelning och ett avskaffande och Ja, men det är inte ett jävla journalistiskt svar. Eller det är politiskt svar. Fast det betyder ju någonting. Det, det, jag är inte Man kan säga, ja, vi är kommunister. Vi tycker det här och det här. Vi tycker att resurserna är USA ska omfördelas. Ja, ja, ja. Att, jo, men det är samma sak, ja. Ja, mm. ja precis. Men ett utförligt svar. Ja. ja, Ja, det är jag med. Uh för är, är det inte ofta är det inte snarare att det är mer politisk snackigare att, att, att liksom använda begrepp som är blajiga och att ja, kommunism Men jag tror att det handlar om jo, så är det men det beror på om man vill akta sig för begreppet för att, man, för att det är svårt att förklara eller för att jag tänker att SMR vill skapa en distans mellan sig själva och begreppet nazist Jag hoppas inte att allt och alla vill skapa en distans mellan allt och alla och begreppet kommunism kan jag, jag, tror att, jag tänker att det är helt tvärtom. Att, allt, att alla har skapat avstånd till kommunismen, medan SMR eller NMR inte alls skapat avstånd mot nazism. Ah, Okej. Okay. För det finns väl ingen. ingen eh, det är ju inte så att de skriker ut kommunist hela tiden. Det står ju. Jag kommer inte ihåg i alla att det står någonstans i plattformen. Nu läser jag inför jättelänge sedan. Jag kommer inte heller ihåg var det står. Det står väl om vår förmåga att skaffa klassamhället och sådana saker. Ja. Medan eh, SMR klart och tydligt säger den de en Och ja. intervjuer så, eller det de brukar göra tänker jag, ska vi se här jag kan komma på något exempel. Eh, när de ser nazist så brukar de korrigera första gången När de blev kallade nazister och så nej vi är nationalsocialister, för nazister är antagonisterna sett att eh, liksom, flamsa, flamsa kring oss och inte tas på allvar. Och sen så efter det så accepterar de att den andra säger nazist, och sen så kallar man sig själv för nationalsocialist. Mm, okay. Men menar de på att eh, Hitler Tyskland var nationalsocialister, inte nazister? Eller ja, tycker de bara att det är ett så att säga. Så nazister kom ju från. Eh, jag tror innan. Ja men det måste vara innan. Eh, för det var ju de politiska motståndarna. Till nazisterna kallade de för nazis. Mm. Och på samma sätt så kallades ju socialdemokrater för sussis. Mm. Eh, det var ju bara grejer som. Man, och sen så vann ju de som vann. Och då är det ju det som har stannat kvar. Ja, okay. alla. Den som ja. Vinner kriget, skriver ju historien. Hur, hur kom vi hit? Skitsamma. Det är inte riktigt. Jag bara... <laughs> <går> <går> eh... Vad är det du visste? Jag inte. Nasism. Ja, det brukar ju bli så. Ja. <går> ah. eh, jag lyssnade på en podcast igår. Mm. Michael Skilt. Mm. Ukraina. Han är ju inte nazist längre. Typ. Tycker han. Eller han hade, han hade, han hade Relativt eh, Lättsam Öppet samtal I podcasten Magister Om Om sin världskådning och hur saker och ting är I Ukraina och sånt ja. Han är fortfarande reaktionär liksom. Kallade Sverige för extremfeministiskt Och sånt ja. Han kom bland annat om man, Han har några ukrainsk flickvän Och eh, Han kommer bo i Ukraina och när de ska få barn så kommer de få bo i Ukraina för att han inte vill utsätta sina barn för det svenska feliniserade klimatet. Nej det är ju hemskt. Eh. Men ja det är väl en naturlig utveckling för jag tänker dels, eller naturlig, men att en sån extrem förändring i en livssituation kommer påverka ens sätt att se på, på världen och saker. Ja. att det här med nazism kanske är mycket mer än nazism. ganska ointressant i en situation där man slåss för verkliga reella förändringar och, och situationer. Mm. Grejen är att han slog sig en nazist styrka. Liksom. Så all, ja. allt runt omkring honom var ju nazism och ändå så ändrade det sandals. Ja, men ja, de kanske kallade sig nazist. Eller så. Men förstår du vad jag menar? att menar? I säkert krig så måste man göra eh, taktiska beslut och samarbeten och, ja. och, och vet du Alltså förstår du vad jag menar? Ja. Det går inte att åka ner till Rocheva och starta arbetsläger och eh, en platt organisation och da Utan det är något som måste växa fram Och vägen dit kommer inte vara spikrak, spikrak eller bokstavstrogen socialistisk. Nej. Förstår du vad menar? Ja. Och samma sak i Ukraina. Ja. Att. För det är ändå reella politiska förändringar man slåss för. Ja. Och de kommer i slutändan inte leda till en nationalsocialistisk stat- Det tror jag att de är ganska medvetna om. <laughs> ja. Och alla andra också medvetna om. Att det inte är dit det kommer gå. kanske kommer gå i en riktning som är mer bättre. Eller så. Åt det hållet. Men det kommer inte vara. Om de vinner så kommer det inte att bli en nationalsocialistisk stat som byggs upp. Nej. Det blir rätt svårt kanske. Jag vet inte. Men jag Inte minst för att. Svoboda och höga sektorn får ju rätt få procent mm. i de nationella vanen Så de har inte riktigt kunnat skörda det de satt, eller ja, det mm. de trodde att det var de var de sålde. Ja. Och kommer det blir stabilitet kommer de få ännu färre röster, tror jag. Om de inte gör en. har jag En bli mer moderata heter det så? Ja. Bli... ja, det är Socialdemokraterna gjort och alla andra. Vet du. Ja, blir mer moderata. Ja. ja. <skratt> så mm. Ska vi prata om grisen? Om ursäkten. Ja. Om NATO menar du? Äh... alltså i samband med NATO. Eller bara Ryssland? Nej, men hur hotet Från Ryssland, Från Ryssland. Mm. För jag hörde, sa jag den på båden. Att eh, Jag vet inte, var det Margot Wallström Eller någon som sa Odagan typ att Att Ryssland hotat Sverige Med kärnvapen <laughs> uh -huh. Eller hon menar på att Ryssland hotar Sverige med kärnvapen okay. eh, Och det är en ganska stor grej Tänker jag, om det är så Sen tror jag att det kan What vara så Vad kläser du att, det? När jag är I typ uh -huh. Men jag kan ha hört fel Eller så, det var bilen jag lyssnade Men så tolkar jag det som okay. För att de, det var det här mötet Där Sverige var med NATO-mötet som Sverige var med uh -huh. Det kallades för något annat än NATO-mötet Men det var första gången Sverige fick sitta med Som Sitta med som fullvärdig medlemmar Men det var egentligen medlemmar Alltså uttalande rätt och allt sånt där Okej. Okay. Uh, och då pratade de om Rysslands hotet uh, Jag tror det ryska hotet mot Sverige är i princip alltså det finns ingen chans i helvetet att de kommer agera på ett sätt som riskerar Sverige som stat på något sätt. Nej, jag tänker att det enda sätt det skulle bli så är jag Sverige äger med i NATO. Ja. Då blir Sverige ett helt militärt hot. Nu är vi faktiskt halvvägs på, på allvar halvvägs in. Ja. Härligt. Inåt. Ja. Jag gjorde en sammanställning, såg jag, Nej. På Facebook. För där Eller det var därför jag fick så många den likes. Den här långa texten. Ja. ja. Du såg Ja. Och du lärde inte? Nej, för jag läste läsa inte. Helvete! Så du tänker att eh, Facebook-forumet för långa texter? Det borde vara. Nej. Eller ja, det kanske borde, men det är det verkligen inte. Ja, men här, nej, men uh. nej. Mm. Ja, vi är halvvägs in. Uh. Du har pratat lite om det här. Du tyckte att det var. Jag kanske inte bra, men. Vilket då? Att vi inte gå med i NATO? Nej. Vad var du sa. Jag är jättemycket emot NATO. Däremot, jag är lite orolig för att just, Storbritannien lämnar Just det EU. så var det. Vad gör du? Jag läser smuts. <laughs> eh, nej, ja det. Är. Och nu så, så, så idag så var det ju eh, första gången. Eh, som lämnar sidan var större än stannar kvar sedan. Mm. du mm, får I hoppas att Polsen. kapitalet drar, drar i en extra gas uh, ja eller jag gör det ja, jag vet inte vad jag tycker jag lyssnar på radio men då var det en grupp företagare som var stödde brexit uh. men det framgick inte riktigt hur stora de var. jag tror inte att de var jättestora men det var en grupp i alla fall det finns ju säkert mm. både och. Ja. Men det beror nog också helt på vilken bransch man jobbar i och hur stor man är. Vilka ägare man har och så vidare. var en pubägare som ägde strax under tusen pubbar i Storbritannien. Mm. Som hade tryckt upp underlägg till ölen där de argumenterade för att lämna ja, okay. EU. Kvitt, vilket smart drag. Ja. Men också lite... Alltså låta sina anställda hålla på med det. Ja. Det känns så ordemokratiskt. Mycket. Aha. Vad tycker du, eller vad tror du kommer hända ifall Storbritannien lämnar? Jag vet, alltså det blir jätte, inte, inte killisigt utan bara det är jättesvårt att liksom ana. Men, men min politiska läggning nu numera är att Default borde vara att sitta still i båten och finns inte tillräckligt starka argument för att försöka röra sig så tycker jag att det är bättre att bara sitta still. Ta det lugnt, inte hålla på att bråka utan glida mer åt ett mer progressivt håll. Och jag ser, och jag, det enda anledningen som jag kan se eh, är ju att de inte gillar östeuropeer typiskt. Det är ju därför de vill lämna tror jag. Ja. Eh, kanske också att det påverkar att eh, Saudier kommer att köper upp eh, bostäder, eller vet <coughs> Bostadsrätter i, i London och har någon som tillgång så ingen kan bo där. Eller ja. något sånt, jag vet inte. Ja, jag vet inte. jag tror att det kan vara så. Ja, men som vi pratade innan vi satt på mikrofonen här jag menar ju på att jag kilisar under alla de här sändningarna på att jag är lite mer på läs. Så jag fortsätter med kilisa att uh... ja, men det gör jag på riktigt. <laughs> men det uh... du kan ju prata om någonting som du kan. Nej, jag kan inte. Skönlitteratur. Ryss skönlitteratur från 1800-talet. Det spänner skit nu när. Att, att uh... har Stor, Storbritannien har, uh... har gått back på EU-samarbetet. Sen vet jag att det går helt på hur man räknar ja. Men förstår att jag förstår att det finns argument för dem att lämna Om de inte gillar åsteuropéer Om de inte vill betala för krisen Om de inte vill betala för invandringen ja. Om de inte vill att Saudi, äh, vad sa Saudi Saudierna. Saudierna åker och köper upp deras ja, tillgång de men... För Storbritannien har ju ändå haft en speciell ställning i Europa ja. Både ekonomiskt och kulturellt tänker jag Jag har, inga, jag, jag har inga siffror men jag, jag vet ju att de är en del av G8-länderna, alltså en av de största ekonomierna i världen. Jag vet att de har en jättestark ställning inom EU. Jag vet att, eh, de, att man bryr sig om vad de har att säga när det ska startas krig mm. för att de krigar. Jag vet att... <kör> och så vidare. Men jag tänker att de har väl en jävligt bra relation med, med USA. Ja. Ja. Eh, Och om man skulle välja mellan USA och NATO så skulle man hellre pola med USA. Eller USA och ja, eh, EU. Eh, om man var engelsman? Ja. Men jag vet inte. Jag riktigt. tänker med handel, import, export, byta av tjänster. Nu är de med i EU och drabbas av EUs eh, tariffer. Hade ja. de att själva kunna själva bestämma. Och kunnat handla. Alltså nu gissar jag som sagt det var bra men... Att Storbritannien skulle klara sig ganska bra själva, tror jag. Jag vet inte vad de exporterar och importerar, alltså. Mycket tjänster, tror jag. Eh, eh, jag. IT-håller de också det jävligt duktiga på. Ja, Okej, okay, vad fan inte bygga... Varvsindustri. Ja, varvsindustri. Ja, Men de lägger ner det, Olja finns i Skottland, vet jag. Ja. Eh, Militarmakt. Jag vet inte vad de är rika på. Det borde man ju veta. Jag tänker spontant tänker jag tjänstesektor. Man kan ju inte, inte bygga en enorm maktapparat som är stater på något annat än industri Jo spår. men det, de har ju varit jätte alltså, de har ju varit världens största sinussvilan. Inte världens, men alltså industrialiseringen de har ju byggt upp allting genom industrin och sen industrin inte funkar, har industrin fungerat så har det varit tjänstesektorn och lyckats. Vet du det? Nej, nej. Killisa är ju... Hallå! <laughs> nu måste vi bara googla för första gången i vår podcast-historia. Men eh, vad ska vi prata om när du inte behöver killisa? Eh, rysk 1800-tals litteratör. Varför menar jag att du inte skulle behöva killisa? Eller? För att du läser det. Ja. <laughs> det innebär ju att du inte behöver killisa. Ja. Top 10 exports from the UK. Machinery and Mechanical Equipment, ja, industri Fuel, Oil and Substances Substances, va? Substances, alltså det är väl kanske Kisel och sånt Road Vehicles and Parts, ja, industri Electrical Equipment and Parts Pharmaceutical Products Precious Stones and Jewelry, kanske det är inte industri eller? Man måste ju säga. Ja, slipa, slipa och sälja ja. Så det är väl små, små industri, eller Blir det är ett hantverk, tänker jag. Handverks, ja. Optical equipment and apparatus, industri. Organic chemicals. Aircraft. Aircraft and spacecraft. Boeing craft. och komponier. Nej, Boeing. Plastics and plastic Product. Inte så mycket tjänster. Nej, nej el tjänster alls nästan. Nej, det var väl det. Uh, precious stones and jewelry. Ja. Detta är från 2012. Ja, Ja. Ja. Jag tänker att det är, jag tar ett steg tillbaka. Jag tycker att det är intressant att titta på Brexit-processen. Och är väldigt nyfiken på vad som händer hända ifall det blir ett ja. Mm. Eh, och jag tänker att det är så mycket som är kött redan, så att det är kul att det händer något. Fast är det det, alltså. Ja, det tycker jag. Vad är det som kan vara kul med att folk dör? Men även om de sitter stilla i båten. Det skulle inte hjälpa för att båten är på ett stormigt hav. Jo, men... Då kan det vara intressant att se vad som händer om de hoppar av. Ja, eller så är det bättre att ha en stor båt än en liten båt för ett stormigt hav. Ja, fast båtens storlek kommer inte att så mycket. Fast en för båt man är som stor byggt... sjunker ju långsammare än en som är liten. Ja, det kan vi se. <laughs> men... Båtens storlek, alltså skrovet och hur stort teglet är allt sånt, det påverkas inte av om Storbritannien hoppar av. Utan det som förändras är vikten och antal manskap på båten och eh, typ kunskaper på båten och så vidare. Ja. Så det är klart att de har med sig en ekonomisk grej också men jag tror inte att i sammanhanget att den är är det en betydande art ja, men jag menar att eller, jag menar nu Jag tänker att om England lämnar så kan Masanda lämna jaha ja. och lämnar Masanda så blir det skitsvagt då kan det bli intressant att prata om den farliga ryssen då kan man börja prata om att maktbalansen i världen ruckas men jag vet inte om jag har sagt det i podden eller när vi har pratat men då tror jag att NATO kommer bli nere EU. Att folk kommer att sluta sig kring NATO. Och att det blir nya samarbetsorganet. Och att NATO kommer att ta hand om gränskontroll och försvarspolitik. Och att vi kommer hamna i... Ja men det kommer ju kalla krigets grejen igen. Liksom. Att det är försvarspolitik. Och du... säkerhet som kommer att vara... För innan EU... Nu när EU har varit stort så här, har det varit handel. och ja. Eller handel som att varit den stora grejen. Ja. Eh... Och om det, folk börjar lämna Det ekonomiskt kast för EU Och eh, politisk kast för EU Så kommer säkerhet Bli det nya svarta Och då kommer folk slutsäkring NATO istället Är det bra med det? Nej, jag menar att det, jag tror att det är den utvecklingen som kommer ske eh, Nej, jag vet inte om det är bra Är det bättre bra. att ha EU då? Jo, men det spelar ingen roll Vad man vill ha EU håller uppenbarligen på att kalkulera. Då får de ju göra någonting Så att länder inte vill lämna För nu, eller jag vet ju inte vad de gör men nu låter det mer som att de bara argumenterar istället för att agera fast det är ju som två, två tåg som, som, som kör mot varandra alltså olika länder vill ju olika grejer Ja. det är liksom helt orimligt att jag vet ha den jordbrukspolitiken och den jordbrukspolitiken som vi har har vi bara för att Frankrike vill det ja. då är EU uppenbarligen kanske inte ett hållbart projekt i längre nej, och nej. då måste man ju på något sätt samarbeta och då kan man ju ta liksom den konkurrerande mentaliteten. Men samarbete funkar ju inte och nej, då får man vet. ju lämna ja jag vet, ja. Jag, jag vill bara inte det här nej, nej jag vet att du inte vill det men det är ju det som sker va och att man kanske hade, skulle ha varit mer lyhörd och mer inriktad på samarbete ju Jag vet inte alls hur arbetet har funkat i EU men jag har ju känslan av att det är ganska toppstyrt och eh, eh, svårt att göra sin röst hörd om man inte är allting i ett speciellt land eller har jävligt bara opinion bakom sig. Och som vi vet så har det alltid varit svårt i många länder att skapa opinion kring EU-arbete eller EU-politik. Mm. Sverige är ett till exempel och jag tror att det är likadant i många andra länder. Jo, men i Sverige har det varit eh, reflexmäktigt emot, i alla fall den delen av, av Sverige som vi kommer från. Mm. Eller vänsterpolitiska Sverige. Ja, men jag tror också... Är det lite som den här jävla bron som vi går mot, Öresundsbron, när byggdes den? Och blir den klar 90 90-talet, eller? Ja, Liksom, vad fan var vi emot den för? Men det är broar, i vägar <skratt> Fiskarna Nej men alltså hur tänkte Nej. man då? Jag fiskade men det är ju mot det mesta för det bästa mot hur det, klart det man mesta är... för det bästa ja. Det var dumt av oss Ja Den där bron är ju jättebra Ja visst <skratt> Och så är det lite. Nej, det är inte riktigt samma för EU är så jävla komplext att och det är så jävla vidrigt på så många sätt. Det finns många, det finns betydligt fler ideologiska argument tror jag än kring en bro. Ja. Mm. Men jag tänker att EU är, är så komplext och en sån stark realitet i världspolitiken och politiken i Sverige. Att, att det är svårt att behandla det som man ska vara för eller emot- Mm. Det är som att diskutera typ, Om vi skulle vara seriösa Och diskutera Sverige som stat Är vi för eller emot Ska är vara republik eller monarki? Nej, för det är ju bara en liten detalj I sammanhanget Ja, eller är alltså som monarki menar Med en kung som styr Jaha eller, alltså, ja, Det var ju ett dåligt exempel för att ja, vi är Sverige. Vi också, I relation till Om man ska upplösa eller inte upplösa Sverige Jaha då, är, då okay. är också om vi ska ha diktatur eller demokrati, det är också en detalj men vad är, EU, vad är alternativet? EU, i så fall, om man kollar så här, för ett sätt som man hade kan se på det är att EU har gjort en, en resa det fanns jag fick känslan för kanske fyra år sedan att EU var på väg att bli en union är fel ord nu men en Man pratar om Europas skenta stater och så vidare och så vidare. Ja. Den processen känns ju som en den ganska hårt. Ja. För eh, fyra år sedan? Nej, jag inte när det var. Men den natten har gjort det. Okay. Eh, det var det senaste valet. Du röstade inte, kom jag ihåg. Nej. Jag kommer inte ihåg när det var. Fy kom in. Tre år sedan? Nej. Nej, det var ju samma år. Det var ju 2014. Ja. Det var ju... Två år sedan? Ja. Ja. Men jag tror att det var innan förra valet Så kanske fyra år sedan Då EU fick en president Och en flagga och allt det där Jag okay. uh, kommer inte ihåg Nej för att det är helt orelevant Men ja, uh, uh. det känns som att man pushade en utveckling Mot Europas förenta stater uh. Och att Det kanske verkligen hade behövts nu Att ena Europa Ja, uh, precis uh, För att, nej, för att det, hoppas, det har också gått bra. Och då är det lätt att ha ett samarbete. Och i gulla och åka på möten. Och byta pengar. Och, och fina bidrag. Ah, men förstår. Och nu krisar det. Nu är det jobbigt. Och det är jävligt svårt att samarbeta. Ja. Och då kanske man skulle ha haft en struktur. En organisation. Som var bättre på att hantera beslut. Ja. För nu måste man hela tiden... Nu är det som har olika arbetsgrupper som man ska ena då och då. Och säkert en krisen så måste alla de här arbetsgrupperna komma överens. Mm. Det är inte som ett unisont parlament med gemensam representation. Det är ju fortfarande massor olika länder. Massor av olika intressen. Det finns ju liksom inget gemensamt EU-intresse. Möjligtvis Säkerhetsrådet. Ja. Som är en enhet så att säga. Ja. Allt annat är ju bara Vi träffas och diskuterar. Mm. Vi kommer att representera alla våra egna länder. Mm. Mm. Och till exempel som det är nu med flykting- och ekonomisk kris och hur från det Ryssland? Så ser ju var och en till sitt. Ja, det knepiga här är att det finns ju... Nu kommer inte jag vilka länder det men det finns ju länder i EU som... Ställer sig med på Rysslands sida än på EUs sida. Ja. Uh -huh. Jag tror Ungern ligger där. Uh -huh. men det är ju för att ungen är Ungern. Ungern är inte EU. Uh... Ungern är EU. Ja, men Ungern är inte EU. Uh -huh. Ungen uh -huh. är Ungern. Uh, och då har man all rätt att ställa sig på vilka sida man vill. Uh -huh. Inte rätt, utan det är, då måste man ju ta ställning. Jo. Uh, Alabama hade ju inte kunnat ställa sig på Rysslands sida. Alltså det går inte Det finns ingen Nä. teknisk, politisk argument. Alltså det finns ingen möjlighet. Nä. De kan säga att vi borde inte gå i krig med Ryssland. Men det inte, de kan inte säga att vi tycker Ryssland är det. Ja. Det skulle vara väldigt intressant om Front National vinner presidentposten nästa val. För de gör ju Rysslands vän, Ja, Aha. De tar pengar från Ryssland. Aha. De uttalar sig till Rysslands förmån i Krim, Krimhalvöns anekteringen mm. och sånt Nej men jag tror att EU håller på att kalkulera och det skulle vara ytterligare ett steg i det för då skulle det bli konflikt eller konflikt men då skulle till exempel Frankrike och Tyskland tycka två olika saker Ja Och då skulle en massa andra kanske behöva ta ställning till äh, fan, Jag får så bakarna. politiskt ångest av det här ja. För fan alltså Det är som när jag läser om mördarrobotar nu. Ja. Det är också så jävla ångest alltså. Vill du förklara vad mördarrobotar är? Det är alltså robotar som kan söka upp, identifiera och ta beslut och verkställa eh, mord eller dödande i krig. Man skickar ut, för det är oftast, eh, oftast flyg, flygmaskiner som det handlar om. Och typ? Ja. Och de kan vara svinbilliga mm. Och effektiva som fan Det finns eh, exempel på eh, Nu vet inte jag vilken sort det var Men alltså Sådana som kan göra allt det här För 250 pund mm. Det är alltså 2-3 spänn kanske mm. Det är bara massproducera I mängder och bara slakta mm. En gjuten plast En propeller ja. Och en liten dator Och en liten picadol ja, och, lite pikalor, och sen så läste jag om att det finns planer eller det finns reella möjligheter att skapa eh, liksom drones eller flygande apparater som är så små som insekter eller som ett sandkorn och sen så flyger de någonstans dit den ska och så sätter sig på ett, ett fiendemål, en soldat mm. förhoppningsvis vilket inte är helt säkert och sen så kommer drones att attackera mm, mm. De Så söker upp det ja. och jag läste en pamflett eller någonting Det en rapport med åtta argument mot alla var inte jätteövertygande men en hel del var övertygande bland annat hur hur man ska kunna konstruera maskiner som kan vara 100 det Eller som ska kunna avgöra. Skillnaden mellan. En, en. En farbror. Med en käpp av metall. Och en soldat. Med ett gevär i hand. Mm. Det finns ju inget. Ingen... Nej men jag tänker att det räcker med Att de är 80-70 procentiga. Ja. Det mm. kanske ja, Det kanske skulle vara efterstönansvärt. Men just nu så dör ju så jävla mycket folk i gemen. För där håller ju USA på eh, släppa bomber som fan. Mm. Med drönare just. Ja. Och eh, det slaktas folk i massor på bröllop och de skjuter fel hela tiden. Ja. Jag, jag såg en siffra som jag inte ens vet om det är sant för den är så absurd hög. Att nio av tio som dör är civila. Ja. Men det är min I bild de här attackerna. Ja men det är min bild av det också Jag bygger en del på tv-serien Homeland Där det handlar om att man har ett mål Till exempel Patrik Det är dig du är... Det är dig. du är vårt mål liksom mm. Och du, klart att du Du vet att du är ett mål, du gör med dig Du hänger hemma Du kör bil Du, ja, alltså och sagt, från luften är det svårt att se vem som är vem mm. äh, enda gånger du kanske är lättillgänglig eller någon gola på är när du är ute i offentliga sammanhang eller om du till exempel är på en fest så har man en informatör eller någon snackar med en släkting till dig mm. eller där du är hyfsat oskyddad mm. äh, och då det är då vi får slå till alltså det är bara en chans att ta dig, mm. och då tar vi dig mm. och då riker tid till Mm. Men det är det värt för demokratins säkerhet? Det knepiga med det är ju att utöver eh, utöver att ta ut de som, dö, som ska dö i någon citationstecken. eller jag, jag ser jag har verkligen ingenting emot att man skjuter alla al-Qaida folk men det är ju att massa andra dör och det kan ju komma när som helst vad som helst och jag vet inte hur högt de här drönarna flyger men jag antar att de flyger så högt, att det är svårt att se dem. Ja. Vilket gör att när som helst, vad som helst, kan ju komma och falla en bomb. Mm. Vilket gör att civilsamhället... Man måste ju leva i totalt är ja, superskräck hela tiden. Ja, och så kan man radikaliseras. Och så får man åka det två nya, tre nya. Ja, jag läste, jag läste om... Innan de här drönarattackerna i Yemen ja. så fanns det en... Förening Al-Qaida Grupp på 300 pers räknar man ja. Och nu Nu tar jag den Rapporten skrev 2013 Eller 2014 Och då är de fler än tusen personer Och de fungerar som en stat På flera håll ja. Taktör, administration samlar in skatt och sådana saker ja. Och förklaringen är ju Rimligtvis delvis att Att man kan rekrytera folk ja. på grund av de här drönarattackerna va. Mm. Ja, jag tror att den drönarattacken är ett väldigt stort problem. Det är Säkerheten säkerheten, också vad är det för. Vad är det för människor som kommer att växa upp i IEM, Yemen med Med en sån här vardag som du precis pratade om. Ja. Alltså det är ju jätteproblematiskt. Och nu vet jag inte om det fungerar så här och Krisa men. Så här, men då var de på glada Glada Hur Inte 40-talet 50-talet Så var det ju en som gick in och klippade de här människorna eh, Satt och spanade i en bil Eller Hängde på något hotell Eller förklädde sig till servitör ja. Eller vad det är Men nu har man egentligen har man 300 kilo bomber som man bara släpper från himlen Och hoppas att det är rätt. Att det är en jävla skillnad i precision Oavsett hur smarta båda datorerna är att de kan träffa på en meter eller tio meter så är fortfarande en bond med en martin i ena handen och en stor lärmman betydligt mer träffsäker ja. Det var ju också tiden då de goda är talibana. Ja. och de onda är ryssa Det är också ett litet misstag Vadå? Att, de gjorde så, att man stödjer rebellgrupper ja. Jag tror att det alltid är dåligt ja. ur, ur Säkerhetspolitiskt Alltså för oss Eller för USA Ja men typ för USA eller för Sverige Eller för FN eller för whoever ja. jag syns, Det finns ju vissa rebellgrupper Som jag stödjer som jag tycker Att man kan stödja Men jag tycker att Det, ja, det är ett dåligt beslut av Av USA Eller vilka det nu är som stödjer rebellgrupper För att det är... ja. Men det frågan de... men det är ju ett jättestint verktyg. Alltså det är ju som att använda sig av bemanningsföretag. Ja. Men ja. Jag, vet inte, jag vet inte, om man ska vara konspiratorisk och så, så vet jag inte om det är så dumt. Alltså om de hela tiden måste hålla igång sitt militärindustriella komplex, som det heter. Ja, ja. Så, så, så är det ju skyddsamma. Lite. Mm. Men säkerhetspolitiskt? Ja. Jag vet inte hur de sitter och tänker här. För då, det är ju inte så att de är dumma De vet ju vad det är som händer om de håller på så här. För det slår ju in om och om igen ja, ja. Men en sak som man vet är ju att politiker Är väldigt duktiga på att skjuta saker och ting på framtiden Ja men är det politiker som bestämmer Är det inte annat politiker på CIA Och ja eh, på... Okej då, men de är väl också ja, men också Politiker men också eh de har ju också ett intresse liksom, av att kvar sin tjänst och så vidare ja. alltså det är en politisk fråga ja. så, sen om det inte är just folkvalda politiker som tar besluten så är det en politisk fråga ja ja jag vad mycket kan man för nu då Och så. Kan du inte komma upp en massa kommunistiska grejer som de kan stödja? Det skulle vara härligt. Ja, det är var spännande. E, YPG. YPG. Ja, det gör det ju. Mm. Erdogan gick ut häromdagen och sa att han, att han tycker det är ett helvete. är sa han inte. Men han, han tycker illa att amerikanska soldater strider på marken med YPG-märken på sig. Mm. Det får inte förekomma. Nej, så Mm. Men vad jag tänkte på När tror du att vi ser drönare i Europa? Som eh, Alltså militära vapen. drönare Det kanske vi har redan, det vet jag inte Men exempel, mm. om konflikten skulle tappas upp Om konflikten skulle tappas upp eh, Med Ryssland mm. Så känns det ju som Att placera eller skicka ut Eller tillverka eller Sätta i tjänst drönare dagens Eller modernt svar på att flytta kärnvapenspetsar till Kuba. Oh. Eh, är inte flytta kärnvapenspetsar till eh, Vilket vi han har? Till Baltländerna? Är inte det ett svar? Bara. Jo, det är det. Men det är ju hot... Ja. Eller ja, det är ju drönare också Men dröna kan Man hade ju kunnat skicka in drönare i Ryssland Och är lite <här> ja. alltså, jag vill, alltså Om man nu tycker att eh, Ulof slut på krimkonflikten ja, De håller ju inte ha några problem som helst Och ha det om de vill ha det Det lär ju finnas I Europa, Tyskland och Frankrike. Alltså... Men vilken eh, Europeisk politiker Vågar har beslutet att använda sig av drönarattacker det är ju väldigt kontroversiellt och det funkar så länge det sker av blandarna. och ingen märker och det är USA ja, alltså det är inget krig tysk... här nu på det sättet nej, någon tysk vän skulle skicka eller använda sig av drönar mot Ryssland, mot Ryssland. Men, eller i... är de ens ovänner Ryssland och Tyskland de är ganska kyliga är de det? ja det tror jag Är det inte just Tyskland som var mest sådär nej vi ska inte hålla på att utsätta dem för sanktioner. Men det är ju för att de inte vill ha bråk. Ja, jag antar att de har ekonomiska intressen. Ja men det var väl alla som var vänster. Men är det inte nu ska vi säga här jag läste ju en en, en rapport om rysk energi-transportstrategi i arktifrån då mm. var det ju det var ingenting om, om men det var, var ett markmärke som bannade Tyskland eller Tyskland bannade Ryssland för äh, vad var det nej äh, skitsamma mm. men ekonomiska intressen och säkerhetspolitiska intressen är ju två olika saker ja. Ja. Är, om man ser dystopin om 20 år framåt när Kina har lagt sig i konflikten. <laughs> Vilken konflikt? Alltså, om nu en konflikt, kommer bli en konflikt i Europa. Eh, mycket skilt tror jag det. Att det kommer att bli en, en kommer krig innan han dör Ja kan hålla med om. Jag säger inte att jag tror det, men jag säger att det är en möjlighet. Fan vad... ja, men... Då är det ännu värda att Sverige går med i ja, men Det är jättemycket som talar för det. Eller att vi kommer få en betydligt karriare säkerhetspolitiska relationer. Ekonomisk kris. Eh, med påtryckning av en stor migrantvåg. Eh, kyrliga relationer mellan olika länder. Eh, ja, Brexit. Det är väl också ett jättetecken på att det krisar. Eh, och när det krisar så blir det krig. Ja, det är en bra recap där på, på vilka tider, vilken tid det är. Ja, alltså om man skulle jämföra 1940... Börja på 1940-talet. Ja. Och nu, så jag tror jag att man ska hitta jättemånga gemensamma. Du menar slutet av 30-talet nu? Ja, slutet av 30-talet. Då har vi inte riktigt det än. Ehm, ska vi göra det nästa gång? Ja, det kan vi göra. Ja. Men då tänker jag att man ska titta på ekonomi, politik, migration, eh, industri teori, förändringar och antagonister, ja. kultur också kanske. Kultur. Mm. du skriver upp det. Så kan Rå vi ta in spelat. några sin område. Ja. Tack för idag! Hej.